Відставний комісар Скотленд-Ярду гостював у своїх друзів Бентрі в їхньому домі неподалік від невеличкого села Сент-Мері-Мід. Одного суботнього ранку, ідучи на сніданок, призначений заради гостя на досить пізний час, чверть на одинадцяту, сер Генрі майже зіткнувся з господиною дому, місіс Бентрі, у дверях кімнати де подавали сніданок. Вона вибігла звідти, вочевидь перебуваючи у стані великого збудження. Настрій у неї був явно кепський. Полковник Бентрі сидів за столом із більш червоним, аніж зазвичай обличчям. «Доброго ранку, Клітерінгу», – сказав він. «Сідайте снідати». Сер Генрі приєднався до нього – коли він сів перед тарілкою з нирками та беконом, господар дому зазначив. Долі дещо рознервувалася сьогодні вранці». Ем, «Мені теж так здалося», – промовив гість стриманим голосом. Він був трохи здивований. Господиня дому мала лагідну вдачу, що рідко піддавалася змінам, настрою чи збудженню. Наскільки було відомо серові Генрі, майже всі її інтереси були зосереджені на одному садівництві. Атож, сказав полковник Бентрі, новини, що їх ми одержали цього ранку, засмутили її. Ідеться про дівчину з нашого села, дочку Емота, Емота, що тримає шинок синій вепр. Так, так, я знаю. «Ну от», – продовжив полковник Бентрі з виглядом людини, котра віддається напруженим роздумам. «Дівчина потрапила в халепу. Звичайна історія. У нас виникла на цю тему суперечка з Доллі. Я вчинив дурницю. Жінки ніколи не розуміють аргументів здорового глузду. Доллі була цілком на боці дівчини. Ви знаєте жіночу логіку, чоловіки, брутальні тварюки і таке інше. Але не все так просто. а нато в наші дні. Дівчата знають, на що вони йдуть. Хлопець, котрий зваблює дівчину, не обов'язково негідник. П'ятдесят на п'ятдесят. Що це не так. Той Стенфорд мені навіть подобається. Який там із нього Дон Жуан? Просто молодий бивсь. І не більше. «То це він винний у тому, що дівчина вскочила у халепу?» «Схоже, що так. Звичайно. Особисто я нічого не знаю». Обережно провадив полковник. «То все плітки і базікання. Ви ж знаєте, які в нас тут звичаї. Тож можна сказати, що я нічого не знаю». І я не такий, як Доллі, щоб відразу робити висновки і розкидатися з винуваченнями направо і наліво. Та хай йому, чорт, людина повинна нести відповідальність за те, що вона каже. Тим більше, що буде розслідування і все таке. Розслідування? Полковник Бентрі поглянув на нього з подивом. А тож, розслідування? Хіба я вам не сказав, дівчина топилася. Саме тому стільки метушні і галасу. Прикра історія, сказав сер Генрі. Ще пак не прикра, про це не хочеться навіть думати. Бідолашна дівчина, така мила і така гарна. Її батько дуже жорсткий чоловік, якщо вірити розповідям. Мабуть, дівчина відчула, що не зможе витримати всієї цієї музики. Він помовчав. Саме тому Доллі так засмутилася. «А де вона втопилася?» «У річці, нижче млина, де дуже швидка течія. Там є стежка і місточок. Думають, вона стрибнула у воду з місточка. Ох, не хочеться про це і думати». І полковник Бентрі зашародів газетою, щоб розгорнути її і відвернути свою увагу від болісної реальності, занурившись у повідомлення про найновіші беззаконня уряду. Сер Генрі не надто глибоко зацікавився сільською трагедією. Після сніданку він умастився на зручному стільці, який поставив посеред морішка, насунув капелюха собі на очі і став спостерігати життя під зручним для себе кутом зору. Було десь о на дванадцяту, коли охайно вдягнена струнка покоївка швидко перетнула газон. «Дозвольте потурбувати вас, сер. Прийшла міс Марпл і хоче вас бачити». «Міс Марпл?» Сер Генрі випростався на своєму стільці і поправив капелюха. Почуте ім'я здивувало його. Він пам'ятав міс Марпл дуже добре, її спокійні і лагідні манери старої панни і дивовижну проникливість. Він пам'ятав про дванадцять гіпотетичних і нерозв'язаних справ, пам'ятав, як у кожній із них ця типова стара панна з села непомильно знаходила правильну розгадку. Сер Генрі відчував дуже глибоку пошану до міс Марпл. Він намагався вгадати, що її привело до нього. Міс Марпл сиділа у вітальні. Дуже випростана, як завжди. Поруч із нею Стояв яскраво розфарбований кошик для покупок іноземного виробництва. Щоки в неї були трохи рожеві, і вона здавалася схвильованою. «Сер Генрі, я дуже рада вас бачити. Це справжнє щастя, що я вас знайшла. Я зовсім недавно довідалася, що ви гостюєте тут». «Сподіваюся, ви пробачите мені моє несподіване вторгнення». «Ваш візит для мене – велика приємність», – сказав сер Генрі, взявши її за руку. «Боюся, місіс Бентрі немає вдома». «Так», – сказала міс Марпл. «Я бачила, як вона розмовляє з Футтітом, різником, коли я йшла сюди». Генрі Футіт потрапив учора під колеса. Власне, не він, а його собака. Один із тих фокстер'єрів із гладенькою шкірою, досить повний і з поганим характером. Собака з того виду, яких, схоже, завжди тримають різники. А тож, люб'язно погодився з нею сер Генрі. Я була рада прийти сюди, коли її не буде вдома. Провадила міс Марпл, бо саме вас я хотіла бачити, через оте лихо. «Що спіткало Генрі Футіта?» – запитав сер Генрі дещо спантеличений. Міс Марпл кинула на нього докірливий погляд. «Ні, ні, звичайно, те, яке спіткало розу Емот. Ви, певно, чули». Сер Генрі кивнув головою. «Бентрі мені сказав. Дуже сумно. Він був трохи спантеличений. Він не міг зрозуміти, чому міс Марпл захотіла побачитися з ним через сумну пригоду, що сталася з розою емот. Міс Марпл знову сіла. Сер Генрі також сів, коли стара дама знову заговорила». Тон її голосу змінився. Тепер він звучав поважно з відтінком певної гідності. Ви, певно, пам'ятаєте, сар Генрі, що раз або двічі ми зустрічалися з вами і мали нагоду взяти участь у досить цікавій та приємній грі коли ми розповідали про різні загадкові події і шукали відповіді на ті запитання, що їх вони перед нами ставили. Ви тоді люб'язно сказали, що я, що я знаходила не такі вже й погані розв'язання для тих таємниць. Ви перемогли тоді нас усіх, тепло сказав сер Генрі. «Ви виявили абсолютну геніальність у пошуках дороги до істини. І я також пам'ятаю, ви завжди пригадували якісь сільські події, що давали вам необхідний ключ». Він говорив це з усмішкою, але міс Марпл не всміхалася. Вона залишалася дуже серйозною. «Те, що ви тоді сказали...» Надало мені сміливості прийти до вас тепер. Я відчуваю, що коли скажу дещо, ви принаймні не станете сміятися з мене. До сера Генрі несподівано дійшло, що вона говорить дуже серйозно. Звичайно, я не стану сміятися, лагідно сказав він. Сер Генрі, ця дівчина Роза Емот, вона... Не втопилася. Її було вбито. І я знаю, хто її вбив. Десь протягом трьох секунд сер Генрі мовчав, опанований глибоким подивом. Голос міс Марбл був досконало спокійним і нітрохи не збудженим. Можна подумати, вона сказала якісь найбуденніші в цьому світі слова – Настільки в її тоні були відсутні будь-які емоції. Ви зробили дуже серйозну заяву, міс Марпл, сказав сер Генрі, коли нарешті зміг перевести подих. Вона кілька разів лагідно кивнула головою. Я знаю, знаю, і саме тому прийшла до вас. Але ж, «Моя люба леді, я зовсім не та людина, до якої треба приходити в таких випадках. Зараз я цілком приватна особа. Якщо ви маєте докази, які підтверджують щойно сказані вами слова, ви повинні піти у поліцію». «Не думаю, що з цього буде якась користь», – сказала міс Марпл. «Але чому ви так думаєте?» «Бо в мене немає жодних» як ви їх називаєте, доказів. Ви хочете сказати, це лише ваш здогад? Здогад, якщо хочете, але насправді не зовсім так. Я знаю, я здатна здобути це знання про те, якби я навела свої аргументи на його підтримку в розмові з інспектором Друйтом. Він би лише посміявся з мене, і навряд чи я засудила б його за це. Дуже важко зрозуміти те знання, що його я схильна назвати спеціальним знанням. Наприклад, запитав сер Генрі, міс Марпл ледь помітно всміхнулася. Ну, приміром, якби на підтвердження свого знання я навела вам той факт, що чоловік на прізвисько горох, котрий кілька років тому продавав моїй племінниці овочі. Вивантажив їй зі свого возу ріпу замість моркви. Вона промовисто замовкла на півслові. «Дуже добре прізвисько для торгівця», пробормотів сер Генрі. «Ви хочете сказати, що оцінюєте події, порівнюючи їх з аналогічними?» «Я...» «Знаю людську натуру», – сказала міс Марпл. «Неможливо не знати людської натури, проживши стільки років у селі. Питання лише в тому, вірити ви мені чи ні». Вона подивилася йому просто вічі Рожевий рум'янець став яскравішим на її щоках. Їхні погляди зустрілись, і вона не відвела своїх очей. Сер Генрі був чоловіком із дуже великим життєвим досвідом. Він звик ухвалювати свої рішення швидко, не ходячи коло та навколо. Хоч яким неймовірним і фантастичним здавалося йому твердження «Міс Марпл», він відразу відчув, що приймає його. «Я... я вірю вам, Міс Марпл, але не розумію» що я міг би зробити для вас у цій справі, і чому ви прийшли до мене. «Я думала про це, і багато думала», промовила міс Марпл. «Як я вже сказала, було б марно йти до поліції, не маючи на руках жодних фактів. Єдине, про що я вас хочу попросити, це щоб ви зацікавились цією справою. Я певна, для інспектора Друйта – це буде велика честь. А якщо справа зайде далі, то не сумніваюся, що полковник Мелчет, головний констебель, буде як віск у ваших руках. Вона подивилася на нього благальним поглядом. А які відомості ви мені дасте, щоб я міг на них опертися? Я подумала про це, сказала міс Марпл. Щоб написати на клаптику паперу прізвище, прізвище конкретної особи, і дати його вам. І якщо потім у процесі розслідування ви доведете непричетність цієї особи до злочину, я готова буду визнати свою помилку. Вона замовкла, а потім додала, затримтівши всім тілом. Було просто жахливо. Неймовірно жахливо, якби зовсім невинну людину повісили. «Звідки ви?» – вигукнув сар Генрі, геть приголомшений. Вона обернула до нього засмучене обличчя. «Може, я і помиляюся щодо цього, хоча так не думаю. Інспектор Друйт, поза всяким сумнівом, чоловік розумний, але пересічний розум іноді буває дуже небезпечним». Він часто примушує людину зупинятися на півдорозі. Сер Генрі подивився на неї з цікавістю. Міс Марпл трохи понишпорила у своєму редикюлі, дістала звідти невеликого записника, вирвала аркушик, ретельно записала на ньому якесь слово і, згорнувши аркуш удвоє, передала серові. Генрі. Він розгорнув аркуш і прочитав прізвище. Воно нічого йому не сказало, але брови у нього трохи піднялись угору. Він подивився на міс Марпл і поклав згорнутий аркушик у кишеню. «Гаразд?» «Гаразд?» – сказав він. «Досить незвичайна справа. Я ніколи не робив раніше нічого подібного» але тепер у мене є чим підтвердити своє судження. Вашою думкою, міс Марпл. Сер Генрі сидів у кабінеті з полковником Мелчитом, головним констеблем графства, і інспектором Друйтом. Головний констебль був невеличкий на зріст і відзначався притаманною військовим безцеремонністю суджень інспектор був високий широкоплечий і наділений неймовірно тверезим поглядом на речі мені трохи ніяково що я втручаюся у вашу роботу сказав сер Генрі з її своєю приємною усмішкою я не зміг би навіть вам пояснити чому я це роблю і таки не зміг би, подумав він. Дорогі друже, ми щиро вам вдячні. Ваша участь у розслідуванні для нас велика приємність. І велика честь, сер Генрі. Головний констебль подумав. Знудився до смерті бідолаха, гостюючи у тих бентрі. Старий, що не стуляє рота, обкладаючи лайкою уряд, і стара, котра вічно белькочі про свої цибулини. Інспектор подумав, дуже шкода, що тут не йдеться про справжню головоломку, кажуть один із найліпших детективів Англії. Жаль, що ми тут плаваємо так мілко. А в голос головний констебль сказав, боюся ця справа надто брудна і очевидна. Спершу, ми думали, дівчина наклала на себе руки. У неї були проблеми з родиною, ви ж розумієте, які. Але наш лікар, доктор Гейдок, чоловік дуже сумлінний. Він виявив синці на кожній її руці, біля самого плеча. Синці, які виступили на її шкірі до смерті. Саме там, де хтось міг схопити її або штовхнути у воду. Для цього треба було докласти велику силу. Не думаю. Навряд чи там була боротьба. Певно вбивця захопив дівчину з ненацька. На місточку зі слизьких дощок. Не було нічого легшого, як штовхнути її у воду. З одного боку там немає перил. А вам точно відомо, що трагедія сталася саме там. Так, ми допитали хлопця. Його звуть Джиммі Браун. І йому 20 років. Він був у лісі на протилежному березі. Він почув зойк, що пролунав на місточку і сплеск води. Це сталося уже в сутінках, і щось побачити було важко. Проте незабаром хлопець помітив, як по воді пливе щось біле, і тоді він побіг по допомогу. Вони витягли її на берег, але було вже надто пізно, щоб повернути її до життя. Серген кивнув головою. А хлопець нікого не бачив на місточку? Ні, але, як я вам уже сказав, були сутінки а над тим місцем завжди висить туман. Я ще збираюся допитати хлопця, чи не бачив він там когось відразу після вбивства або перед ним. Бо він природно подумав, що дівчина сама стрибнула у воду. Зрештою, спочатку всі так думали. «Але ми маємо ще записку», – сказав інспектор Друйт. Він обернувся до сера Генрі. Записку знайшли в кишені мертвої дівчини, сер. Вона була написана олівцем, яким зазвичай художники малюють ескізи. І хоч папір перетворився на кашу, проте ми спромоглися прочитати, що там було написано. І що ж там було? Записка була від молодого Сентфорда. Гаразд було там написано «Я чекатиму тебе» біля місточка у пів на дев'яту РС. І саме десь о пів на дев'яту, чи на кілька хвилин пізніше, Джиммі Браун почув крик, а потім і сплеск. «Я не знаю, чи доводилося вам бачити цього Сенфорда», провадив полковник Мелчет. Він з'явився тут десь місяць тому. Один із сучасних молодих архітекторів, котрій проєктують хімерні будинки. Він узявся проєктувати дім для Олнінгтона. Одному Богові відомо, на що він мав бути схожий. Щось напхом напхане всіляким модерним мотлохом, я думаю. Скляний обідній стіл і хірургічні стільці, виготовлені зі сталі та решіток. Це, власне, не стосується нашої справи але показує, що він за суб'єкт, той Сентфорд, можна сказати, більшовик людина без моралі. Зваблення дівчат, лагідно сказав сер Генрі, злочин, що має глибоке коріння в історії, але коріння вбивства сягає значно глибше. Полковник Мелчіт здивовано витріщився на нього. "О, так", сказав він, "звичайно, звичайно". Зрозумійте, сер Генрі, сказав Друйд, справа це брудна, проте цілком очевидна. З вини того молодого Сенфорда дівчина опиняється в халепі, а йому вже скоро повертатися до Лондона. Там він має дівчину, вродливу молоду леді, з якою заручений. Але якби до неї раптом дійшли чутки про його сільську пригоду, то природно... Вона б йому цього не подарувала. Він зустрічається з грозою біля місточка. Вечір туманний, нікого близько немає. Він хапає її за плечі і штовхає у воду. Типовий юний мерзотник, і він заслуговує отримати те, що скоро отримає. Така моя думка. Сер Генрі сидів мовчки, хвилину чи дві. Він відчував, як його омиває потужний підземний потік місцевих забобонів. Номомодний архітектор, вочевидь, не міг здобути популярності у консервативному селі Сент-Мері-Мід. «То немає жодних підстав сумніватися, що саме цей чоловік, Сенфорд, був батьком ненародженої дитини?» – запитав він. «Він батько?» «А хто ж ще, сказав Друйд. Роза Емот у всьому зізналася батькові. Вона сподівалася, що він з нею одружиться. «Одружиться! Такі, як він, не одружується!» «Святий Боже!» – подумав сер Генрі. «Схоже, я потрапив у мелодраму середньо-вікторіанської доби. Довірлива дівчина, негідник із Лондона, суворий батько, зрада...» Немає лише вірного сільського коханого. Думаю, уже час запитати про нього. І вголос він сказав. А чи не мала дівчина хлопця з тих, які живуть тут, у селі? Ви маєте на увазі Джо Еліаса? Запитав інспектор. Хороший він хлопець, Джо. Заробляє собі на життя тислярським ремеслом. Ех якби вона залишилася з Джо. Полковник Мелчіт схвально кивнув головою. «Кожен має шукати собі пару серед людей свого класу». Різко кинув він. «А як Джо Еліас сприйняв цю подію?» – запитав сер Генрі. «Ніхто не знає, як він її сприйняв», – сказав інспектор. «Він дуже сумирний хлопець, той Джо». І дуже замкнений у собі Усе, що робила Роза Було на його погляд правильним Вона водила його на повідку Він сподівався, що рано чи пізно Вона до нього повернеться Таким був його напрям думок Я вважаю Я хотів би побачитися з ним Сказав сер Генрі О, Ми його неодмінно навідаємо відповів полковник Мелчат. «Ми не знехтуємо жодної ниточки. Думаю, спершу ми зустрінемося з Емотом, потім зі Сенфордом, а наостанок навідуємося до Еліаса. Це вас влаштовує клітерінгу?» Сер Генрій відповів, що цілком влаштовує. Вони знайшли Томаса Емота у синьому вепрі, це був високий, дебелий чоловік середнього віку, з неспокійними очима та грубою щелепою. «Ради бачити вас, джентльмени! Доброго ранку, полковнику! Заходьте сюди, і тут ми зможемо поговорити приватно. Вам щось запропонувати, джентльмени? Нічого не треба. Як бажаєте? Ви прийшли в справі моєї бідолашної дочки. Вона була добра дівчина». Моя Роза, вона завжди була Доброю дівчиною Доки цей паскудний мерзотник Перепрошую, але інакше Його назвати не можу Доки цей мерзотник Не з'явився у нас у селі Пообіцяв, що Одружиться з нею А вже ж пообіцяв Але я примушу його відповісти Перед законом Довів її до такого стану А вже ж довів Свиня і підлий паскудник зганьби в усіх нас, моя бідолашна дівчинка. Ваша дочка сказала вам, що містер Сенфорд відповідальний за її стан. Ви можете це підтвердити? запитав мелчит із суворими нотками в голосі. Сказала. У цій самій кімнаті і сказала. А що ж сказали їй ви? запитав сир Генрі. Що я їй сказав? перепитав Емотт, Таким тоном, ніби це запитання захопило його зненацька. «Атож, ви, наприклад, не погрожували вигнати її з дому?» «Я був трохи роздратований. Це ж цілком природно. Я гадаю, ви погодитеся, що це цілком природно. Але, звичайно ж, я її з дому не виганяв. Я ніколи такого не зробив би». Він став у позу справедливого обурення. «Ні, але що зробить закон, хотів би я вас запитати? Що зробить йому закон? Він не повинен був її кривдити! А якщо він скривдив її, то мусить заплатити за це!» І він ударив кулаком по столу. «Коли ви востаннє бачили свою дочку?» – спитав Мелчит. «Вчора, коли ми пили чай» якою була її поведінка тоді? Такою, як завжди. Я нічого такого не помітив. Якби ж я знав. Але ж ви не знали, сухо кинув інспектор. Вони і попрощалися, і пішли. Е, от, справляє не дуже приємне враження, замислено промовив сер Генрі. Такий собі дрібний мерзотник, сказав Мельчити. Він пустив би кров Сентфордові, якби знайшов можливість. Після Емота вони пішли до архітектора. Рекс Сентфорд був зовсім не схожий на той портрет, який сер Генрі підсвідомо намалював у своїй уяві. Високий молодик, дуже світловолосий і дуже тендітний. Очі сині і замріяні. Волосся скуйовджене і занадто довге. Голос трохи схожий на жіночий. Полковник Мелчит відрекомендував себе та своїх супутників. Потім відразу перейшов до мети їхнього візиту і попросив архітектора зробити офіційну заяву, в якій він детально описав би, де він був і що робив учора ввечері. «Ви повинні розуміти, – сказав він тоном застереження, – що я не маю права вимагати від вас офіційної заяви і що будь-яка ваша заява може бути використана як свідчення проти вас. Я хочу, щоб ви цілком усвідомили, в якому становищі перебуваєте». «Я, я вас не зрозумів, – сказав Сенфорд. «Ви розумієте, що дівчина Роза Емот була втоплена вчора ввечері? «Я знаю. О, як це прикро та сумно. Вночі я не міг заснути, бодай на хвилину. Сьогодні в день я не міг працювати. Я почуваю себе відповідальним, жахливо відповідальним». Він устромив пальці собі у волосся, скуйовдивши його ще більше. Я не хотів, щоб вона постраждала, сказав він жалібним голосом. Я ніколи не думав, що таке може статися. Мені й на думку не могло спасти, що вона так це сприйме. Шановні слухачі каналу, найбільшою підтримкою для нас будуть ваші вподобайки і коментарі. А головне, не забувайте Підписуватися на наш канал! Він сів за стіл і занурив обличчя в долоні. Чи повинен я зрозуміти вас так, містере Стенфорд? Що ви відмовляєтесь офіційно заявити, де були вчора о пів на дев'яту вечора? Ні, ні, безперечно ні. Я пішов із дому, пішов прогулятися. Ви пішли на побачення з міс Емот? Ні, я був сам один. Я пішов у ліс і зайшов дуже далеко. Тоді, що ви скажете нам про цю записку, сер, яку було знайдено в кишені мертвої дівчини? Інспектор Друйд зачитав її в голос без жодних емоцій. Отже, сер, Сказав він, коли закінчив читати, «Ви заперечуєте, що це ви написали?» «Ні, ні, ви маєте слушність, я це написав. Роза просила мене, щоб я зустрівся з нею. Вона наполягала, я не знав, що робити, тож я написав цю записку». «О, це вже ліпше», – сказав інспектор. «Але я туди не пішов», – голос Сенфорда прозвучав гучно і збуджено. Не пішов. У мене було таке почуття, що ліпше туди не йти. Наступного дня я вже мав повернутися до міста. Я відчував, що ліпше не треба, що ліпше не треба нам зустрічатися. Я мав намір написати їй із Лондона і, і, і, і досягти якоїсь домовленості. Чи